Dobrý večer přeju všem, a dnes je e, po druhé hm? vlastně učíme po třetí hm? po druhé, co se týče textu. Hm? Tak pro ty, kteří e, zde nebyli, tak já vlastně e, teď budu udělám výklad toho textu, který jsem přeložil a který považuji za pro pochopení nedualistického přístupu k, k filozofii a k praxi, snad eh, jestli ne, aspoň pro mě eh, nejvíce význačný. Já jsem se z něho moc naučil. Hm? A jak jsem vysvětlil naposled, obzvláště mě přišel. Vhod, když jsem měl jakousi životní krizi, vlastně mi náš život je jistý proces, kdy stále se mění náš přístup k, k nám samým i ke světu. Hm? No a já jsem měl najednou plno různých rozruchů v životě, který jsem do posud nezažil, no a když máme rozruchy, tak vlastně začínáme chápat, co je to mysl. Protože mysl vlastně, to se budeme učit, mysl vlastně není nic jiného, aspoň v tomto textu, než stav jistého rozrušení. Mysl se hýbe, protože máme jistý stav rozrušení, ale to my zdaleka nechápeme, pokud vlastně se buď nedostaneme do vysokého stavu nedualistické realizace, což pro nás asi v tomto životě nebude možné. To, jak se vlastně mysl hýbe na základě větru nevědomosti, to my vlastně těžko můžeme pochopit. Je to možné pochopit v vysokém stavu realizace, kdy vlastně Pohyb mysli se stává něco, co do té mysli vlastně nepatří. No, aby jsme to pochopili, toto učení je učení toho, že vlastně mysl náš, nás, bytostí, je nic jiného než takovost. A takovost je, jak bychom měli vědět, synonym, pro nirvánu, ale nedualistickou, nedualistické pojetí nirvány. V nedualistickém pojetí nirvány to, co je třeba realizovat, je právě, že mysl, která se hýbe, a my jsme zvyklí na mysl, která se hýbe, a spoleháme se na ní jako na něco, co skutečně. Existuje, co skutečně je a dokonce pokud nemáme realizaci jako něco, co nás určuje, hm, co jsme. No a pak v této tradici nedualistického pochopení mysli, vlastně mysl, ve své podstatě není nic jiného než ta takovost. A takovost je mysl též, která se nehýbe, a takovost je též mysl, která se hýbe. A mysl, která se hýbe v této tradici je, se nazývá alaya. Hmm? alája je mysl, která někde bydlí. Hmm? Alája vlastně obydlí mysle. No a mysl, která se, která někde bydlí, to je tam mysl, s kterou jsme se narodili, která je kontinuita naší mysli, protože tu mysl, kterou můžeme poznat, hm? normální myslí je zase eh, ta mysl, která vystává a zaniká. Ta mysl, mysl která vystává a zaniká, vystává a zaniká i ve stavu eh, diány. Hm? Jestliže máme prohloubení v objekt, tak ta mysl, která je v tom prohloubení, sama nevidí to vyvstávání a zanikání, protože objekt, když se objekt nemění, mysl se též nemění. No ale jestliže ji zkoumáme, no tak vidíme též, že ty, i ty nejvěř, nejhlubší stavy koncentrace, pokud je tam objekt, jsou spojené s nestálostí. Teď eh, tradice, o které, eh, budu, které patří tento text, je, je tradice, která se nazývá matrata, což znamená eh, pouhá mysl. Hm? Čili eh, nejenom stavy nadsvětské i stavy světské, všechny stavy jsou pouze a jen v této tradici jsou pouze a jen stavy mysli. My nic jiného než stavy mysli neznáme. Jelikož objekty též, nemůžeme žádný objekt pojmout, pokud není mysl. Objekt bez mysli my si prostě nemůžeme představit. Teď v teremádovém buddhismu, který mnozí z nás známe, a já jsem v této tradici byl vlastně vychován, a jsem eh, obzvláště vděčen za to. Hm? V teremádové tradici eh, nirvana není nikdy chápaná jako mysl, v celé tervánovém tanónu nenajdeme mysl ve smyslu nirvány. Teď tato tradice je patří nedualistickému pochopení meditace, nedualistickému pochopení světa, hm? No a v tomto pochopení světa vlastně nirvána a samsára patří do jedné reality. A ta realita se právě nazývá takovost. Ať už mysl vystává a zaniká, nebo nevystává a, ne, a, a, a zaniká, takový, ať už je to jakýkoliv vstav mysli, ať už jsme obyčejné bytosti, ať už jsme žáky, kteří úspěšně mají bezprostřední poznání nirvány, ať už jsme bodhisatvy, ať už jsme budhy, podstata mysli se nemůže změnit. A ta podstata mysli je takovost, a takovost je něco, Hmm? Takovost je prázdnota. A prázdnota je to hmm? Jediná, jediný fenomén, který má vlastně vlastní podstatu. Hmm? Protože všechny fenomény, které myslí, můžeme hmm? poznat a pochopit, mají právě tuto podstatu. Prázdnoty. Hmm? Teď, jestliže praktikujeme hm, buddhismus, my začínáme tím, že vlastně my ulpíváme na pět agregátů hm, a jelikož něco chápeme z buddhismu, tak to ulpívání na, na pět agregátů, což je naše existence, hm, forma počitky, vnímání, vůle a faktory vůle a vůle, Rozlišující vědomí, to jsme my. A jelikož na tuto realitu ulpíváme, jsme obyčejné bytosti. Jestliže máme realizaci ve smyslu, že máme bezprostřední zkušenost toho, co Přesahuje rámec e, ulpívání, hm? což je nirvána. Přesahuje rámec. nirvana je, co? je to, co přesahuje rámec e, takzvaných e, čita vyparjása nebo vyparjása v páli, což je e, vlastně kekroucení mysli. V a ve skutečné realitě není překroucení mysli. Překroucení mysli je, jestliže bereme mysl a to, co mysl vnímá, jakožto něco stálého, neměného, jakožto něco, ačkoliv stále v procesu vznikání a zanikání nám dává. Hm, Něco, čemu se dá říkat dokonalost, hm? v tomu, co vzniká a zaniká, žádná dokonalost nemůže být. Hm? Proto ducha, ducha znamená stav, neznamená jen utrpení, ale znamená vlastně stav e, ulpívání na změnu. Hm? To je nirva, to je e, vlastně. E, to, co způsobuje nepokoj. My ulpíváme na to, co je stále ve stavu změny a jehož to, jehož vlastně vlastní podstata je změna. My na to ulpíváme, proto jsme v nepokoji, ve stresu. No, a to, že jsme ve stresu, to znamená, že to, co je ve stresu, to, co je v nepokoji, nemůže být já, protože já je něco, eh, aspoň eh, v indické filozofii, co se nemůže měnit. No, právě proto my máme převrácené pochopení, a prevrát, díky prevrácenému pochopení my, jsme ve stavu nevědomosti. Teď, jestliže praktikujeme Travádový Buddhismus, jestliže praktikujeme Šamatu a Vypašanu, my eh, chceme se dostat eh, tam, kde eh, vlastně my eh, tento stav převrácení, my se ho zbavíme a tím pádem my vlastně eh, Dá se říci, jelikož tento stav nestálosti je dán příčinami a podmínkami, hm? no právě proto, jestliže tento stav převráceného vnímání my odstraníme, no tak pak nebudou žádné příčiny a podmínky k tomu, aby existovala nějaká. Kontinuita, čili my se zbavíme základu pro kontinuitu. Hm? Kam jdeme, nikdo neví, hm? nikdo nemůže eh, říct, že to existuje, ani že to neexistuje. Musíme to sami zažít, hm? sami se stát eh, ostrovem darmy, aby jsme pochopili, co vlastně je skutečné já. A v této buddhistické tradici skutečné já je to, co se právě nedá chytit, co nemůžeme obyčejným poznáním poznat, protože obyčejné poznání je závislé na rozlišování. A rozlišování je vždy spojené s tomu, čemu se říká držty. My máme názory na to, jak věci jsou, no a my ulpíváme na tyto názory a my ulpíváme na objekty pěti smyslů. Proto my pokračujeme ve stavu prevráceného vnímání. Ten, když odstraníme stav převráceného vnímání, odstraníme stav nevědomosti, získáme nirvánu a nirvána je to, co nemá žádný základ. Teď my se učíme text, který je spojen s tradicí nedualistického pochopení. No, v nedualistickém pochopení my musíme jít nad veškeré protiklady. A jak, jak se tam dostat? Tím, že místo správného rozlišování my dáváme důraz na nerozlišovací moudrost. Nerozlišovací moudrost, jestliže eh, studujeme tervádový buddhismus, vysudy maga, a tak dále, Paní neboli vysvobozující moudrost je rozlišující moudrost. Je založená na správném rozlišení. A ze, na základě správného rozlišení my se odloučíme od základu, což je pět agregátů. Hm? Dá se i říct v některých tradicích, jako Sautrantika, jestliže se učíme tibetský buddhismus, máme, učíme se též Sautrantika, pojetí nirvány. Sautrantika, pojetí nirvány je prostě e, e, zničení základu. E, většina buddhistických tradic žáků, jako sarvastivada Teréohada nepovažuje Nirvánu jako zničení základu, ale není ani to, ani to. Je to něco, co se prostě nedá světskou moudrosti pochopit. Proto texty Mahajány, jejichž základem je. Jsou texty eh, Mahapragya Paramita velké moudrosti, což je nedualistická moudrost, nebo je často překládáno transcendentální moudrost, ale transcendentální moudrost není moudrost, která opouští hm, nebo zanechává svět, to je moudro, je velká moudrost, protože vidí svět a nirvánu na základě stejného. Stejného, stejné, vlastně, stejného fenoménu. A tento fenomén se nazývá právě takovost. Hm? V našem případě, jelikož my ulpíváme na ten základ, právě proto my se vlastně lepíme na realitu našeho rozlišování, to, tomu se těžko můžeme vyhnout, i když máme Jsou věci, které jsou nad mé schopnosti, Tak se vracíme k, k realitě nedualistické. V realitě nedualistické my nemůžeme opustit nikdy, aspoň v této tradici, podstatu naší mysli, což je takovost. Ale jelikož my jsme od té podstaty naší mysli odděleny nevědomostí, tak my nejsme v podstatě mysli, což je Budha, proto jsme měli začínali text uctíváním Budhy. Budha není nic jiného, než podstata mysli, světlo mysli, čistota mysli. My se chceme do té čistoty mysli navrátit, která nám od samého počátku patřila, ale jelikož my tuto čistotu mysli není náš přirozený stav, jelikož takovost není náš přirozený stav, proto tato takovost u nás je zakrytá. Právě proto eh, my se nenacházíme v podstatě mysli, i když ji stále máme a nemění se. My se nacházíme v tom, čemu se říká álája. Hm? Álája je mysl, která má, hm? která má dům, to slova. Hm? To je oko. Budha je anoka. Ten nemá jeho mysl nemá žádný dům, nikde nebydlí, naše mysl bydlí, hm? ale bydlí v čem? Bydlí v té iluzi pěti agregátů, e, iluzi e, e, e, jáství. Hm? No a právě proto e, my nevidíme, že ta podstata té álaji je právě nic jiného než takovost. My to nevidíme. Právě proto jsme vysvětlili první uctívání Budhy, který je vlastně nic jiného než ta podstata mysli, která se nikdy nemění. Ale ta podstata mysli, nemá, jelikož nemá žádné jméno, nemá žádné obrazy, je nepochopitelná bez eh, darmy. Hm? Darmy to, eh, to není nic jiného, než té vlastnosti. Hm? Vlastnosti patří čemu? Vlastnosti patří eh, eh, tomu, co má nějakou formu. A to, co má nějakou formu, co drží eh, doslova v, v sanskritu nebo v Páli, eh, darma je něco, co svabhávám dharajaty, co má svoji vlastní podstatu. A to, co má svoji vlastní podstatu, hm, eh, jsme viděli, to je darma. A ta podstata věcí není oddělená od ty eh, podstaty budhovství. Jak věci, jak fenomény, jak darma, tak i podstata nemůžou být od sebe odlišné. No a ten, kdo chápe správnou praxi, tento nedualistický poměr, že Mysl, která se mění, a mysl, která se nemění, nemůžou být hm? od sebe. Nejsou ani rozlišné, ani stejné. Hm? Jestliže jsou rozlišné, tak my nikdy žádnou nirvánu nemůžeme získat. Jestliže jsou stejné, no tak eh, pak eh, vůbec nedává praxe žádný smysl. Ale právě eh, darmy, který, které vznikají na základu příčin a důvodů, hm, nejsou odlišné od té podstaty, která přestože ty příčiny a důvody, hm, Vystávají a mě stále se mění. Náš stav existence je stav stále změny. Změny čeho? Změny mysli. Protože podstata existence, podstata pěti agregátů je mysl. Všechny fenomény, co se buddhismu týče, jsou obsažené v mysli. A mysl je to, co vede všechny fenomény. Fenomény jsou bez, jsou odmysly neodlišitelné. A právě proto, jestliže se učíme Mahajánu, jestliže se učíme nedualistický princip filozofie, meditace, praxe, my nesmíme oddělovat to, co vnímáme na základě příčin a důvodu, všecko co se mění, se mění na základě příčin a důvodu. Bez příčin a důvodu se nic měnit nemůže. Hm? Ale jelikož to, co se mění, na základě příčiny a důvodu to nemůže mít žádnou vlastní existenci je vlastní existence toho co se mění na základě příčiny a důvodu je stále stejná to je ta takovost proto nedualistické pochopení a sanga to jsou ti kteří správně praktikují správně praktikují znamená ve smyslu Takovosti. Podle Mahajánového učení i vlastně, když se staneme budhy jakožto žáky a rahaty, a rahaty je budha žák, Jestliže se staneme budhy pro sebe, budeme velkými budhy, Jestliže se staneme bodhisattva buddhy, budeme těmi největšími buddhy. Teď, jestliže budeme následovníci dvou učení, učení žáků a učení budhu pro sebe, my máme tendenci zničit základ což je těch pět agregátů, jelikož nirvana není nikdy hm, v těchto tradicích eh, vysvětlovaná jako mysl nebo základ mysle. V této tradici všechno, co můžeme vnímat, je, není od základu mysle oddělitelné. A to je třeba realizovat. My nechceme, jestliže máme bodičitu, jestliže máme praxi bodičity, my nechceme zničit základ, my chceme pochopit naší zkušenost i základ mysli, i naší zkušenost v nestálosti na základě jedné reality, což je takovost. Právě proto jsme měli uctí, uctívání tří klenotů, jakož to vlastně uctívání, pochopení a praxe takovosti. A autor pokračuje uctívám tří klenoty aby se bytosti, já teď jsem sám přeložil, hm? Trochu jsem změnil ten překlad, protože jsem měl jisté eh, jiné pochopení po těch eh, zkušenostech, kterými jsem prošel. Uctívám tři klenoty, aby se bytosti zbavily škodlivého, eh, aby se bytosti zbavili škodlivého. Hm? Škodlivého je co. Škodlivého je ulpívání. Ulpívání je vždycky škodlivé. Hm? Ulpívání je vždycky škodlivé, ať podle buddhistických představ. To neznamená, že ty představy vždycky odpovídají realitě. Podle buddhistických představ, jestliže nejsme buddhisti, my stále. Hm? Se nezbavíme ulpívání na představě já, jakožto něco, co je věčné, ať už ve smyslu Boha nebo ve smyslu čehokoliv. Hm? A to je tež podle budhistických představ musí být spojené se, se škodlivým ulpíváním. Pokud jsme nezískali přímou znalost nirvány, pokud jsme oddělené bytosti, tak džana, jak se říká, putu džana, putu džana, to znamená obyčejná bytost, v páli putu znamená široká. Obyčejná bytost je široká ve své libosti, široká ve své nelibosti, širo, široká ve své nevědomosti. Právě proto eh, obyčejné bytosti trpí více než bytosti vznešené, které mají přímou eh, zkušenost reality, která vlastně do světa nepatří. Přestože do světa nepatří, ve světě se nachází. Stejně tak, jako e, lotus může vyrůst pouze v báně, tak naše vědomí nadsvětské může pouze e, se realizovat v tom bahně pěti agregátů, ve kterém se nacházím. Právě proto i podle Vinayi Budha to, co realizoval, je ten lotus v mysli všech bytostí a ten lotus mysli všech bytostí v této tradici se i v tradici Mahajánové, nakonec i v sutrách spojené s Madhyamikou, najdeme tež pojem Tathagatagarbha, co je? luno lůno Tathagatu. Kdyby nebylo luno Tathagatu, kdyby jsme neměli princip budhovství, učí Mahajánové sutry, my bychom nemohli získat Probuzení. Proto podle suter velké moudrosti, prágy a paramita, i jestliže získáme přímou e, zkušenost nirvány jakožto žá, žáci, my též vlastně nemůžeme tuto zkušenost získat bez e, e, pochopení nerozlišující moudrosti. Zatímco eh, Terevádové a eh, sutry žáků i v sanskritu zdůraznují hm, moudrost jakožto rozlišující moudrost, i Abidhar Makoša a tak dále, jestli studujeme, my nemůžeme poznat nirvánu, pokud nemáme velkou moudrost, nerozlišující moudrost. Velká moudrost je nerozlišující moudrost a tato velká moudrost bude plně realizovaná pouze, jestliže plně realizujeme nedualistickou praxi. Z hlediska Suter Mahajány i arahati nerealizovali plně nedualistickou praxi, protože jsou stále vázány na ty takzvané semena minulých zkušeností a tím na kontinuitu jejich myslí. Buddha, Není vázán na tuto kontinuitu mysli, právě proto a stejně tak vysoce realizovaný bodhisattva a autor, autor tohoto díla, je též považován za vysoce realizovaného bodhisattvu, jehož realizoval mysl, která se nemění. Tomu se říká Ačala Búmi. Mysl, která se nemění, to je osmý stav realizace bodhisattvu, kdy může on Myslí přeměnit formy objektu. Protože ona sama se nemění, může měnit, ale má sílu měnit formy objektu. Této schopnosti, podle, jestliže čteme komentáře Suter, dosáhly i některý arahati, velcí arahati, též, Mohli z, z železa udělat zlato a z, z kamene udělat ragokamy. Hm? My e, tuto schopnost nemáme, ale tato schopnost, zdá se, hm? nebyla úplně e, něco neslíchaného za doby Buddhy. I v dnešní době aspoň můj učitel sanskritu něco podobného viděl hm? u tantriků, hm? tež můžou přeměnit hm? jednu věc ve druhou. Ještě dnes jsou eh, tak vysoce realizovaní jogíni, že můžou preměnit eh, jednu věc ve druhou. škodlivé e, ulpívání patří těm, který věří, že existuje nějaké skutečné já, e, jakožto něco, co můžeme hm, realizovat, jako, e, ať už jako Boha, jako duši, jako něco, če, co je podstatou reality, v této tradici podstata reality je právě ta prázdnota, která v nedualistickém smyslu se jmenuje takovost. Jestliže pochopíme takovost, nepotřebujeme nějaký princip, který odděluje božství nebo duši od světa. Protože všecko je pouze takovost. No a zbavili škodlivého ulpivání a pochyb. Tento nedualistický přístup je těžké pro žáky přijmout. Žáci těžko přijmout to, že jak stav samsáry, tak i stav nirvány je pouze a jen stav takovosti. Jiný stav neexistuje. V, v konečném významu realita je jenom jedna. A jestliže ji tak chápeme, jedině tak můžeme plně realizovat potenciál budovství, který v sobě máme. A ten potenciál budovství, který je zakryt nevědomostí, Tomu se říká eh, luno tatágatu neboli přirozenost budovství. Teď, eh, jelikož my nežijeme v této přirozenosti budovství, my žijeme kde? My žijeme v álaje, my žijeme v mysli, která bydlí, doslova v mysli, která se lepí na naši zkušenost. Jestliže se álá je, álá je v moudrost, což je Buddha, jak už jsme viděli v uctívání Třech Klenotu, skutečný Buddha je právě ta eh, nedualistická čistá moudrost, hm, která je i hm, spojená s těmi třemi těly, o kterých se budeme O kterých mluví Mahajana, tři těla Budhy: to je tělo dharmy. Hm? Tělo dharmy je i nad veškerými tendenci ke ulpívání na, na zvicích a na kontinuitě. A tež je užitkové tělo. Buddha má schopnost vytvářet čisté země a čistá země, Mahajána je též aspoň v čínské, v čínské tradici, v tibetské tradici tež, je vlastně učení čisté země. To je země vytvořená, Myslí. Jakou myslí? Čistou myslí. V této zemi pak všechny objekty jsou čisté. V čínské tradici nejpopulárnější je právě praxe vzpomínání se na čistou zemi Amitáby a tím, že meditující se stále připomíná tuto čistou zemi, tak se i v této zemi narodí. Hm? A tím pádem není oddělen od těla darmy. Není oddělen od budhy, od moudrosti. Čili zůstává v přirozenosti budhy. Tím pádem jeho víra se může realizovat. No a ten Buddha, který se narodil a historický Buddha je nirmána Buddha, to je Buddha, který prostě vznikl na základě příčin a podmínek, ale to, co vzniká na základě příčin a podmínek, v případě Budhy, který je dharmakája, není od Dharmakáje odlišný. To je tajemství. Proto eh, sutry Mahajány tvrdí, jako v na eh, sutra, že vlastně každá bytost v sobě má hm, těch 32 a, eh, hlavních vlastností a 80 eh, důhotných vlastností perfektního jogína, což Budha, jakožto bytost, byl historický buddha. Čili e, měli jsme to uctívání tří klenotů, je, e, je proto, aby se bytosti zbavili škodlivého ulpívání a pochyb. Hm? Pochyb, to, to je hlavně vůči e, Žákům, který nevěří, že realita samsáry a realita nirvány je pouze a jen z hlediska principu takovosti jedna realita. Ale v bytostech tato realita je álája. Ale podstata áláji je tež nic jiného než dharmakája. My, ačkoliv my se nacházíme v álaje, jakožto bytosti, jejíž mysl ve světě bydlí, v naší existenci bydlí, my nejsme nikdy odliš, odloučeni od podstaty své mysli, které, která je právě budovství. Dharma kaya je tělo darmy. Dále uctívám tři klenoty, aby, aby v bytostech vystala víra v Mahajánu. Hm? Mahajána je tedy nic jiného, než jak se za chvilku budeme učit, než ta jedna mysl. Což je takovost. A jedině, jestliže realizujeme tu jednu mysl, můžeme se plně zbavit i těch nejjemnějších tendencí k držty a tanha, tedy k názorům, ulpívání na názory, což je ulpívání na naše rozlišování, a tendenci k Chytání se eh, jakékoliv představy reality, jako něčeho, co tam je. Čili takovost je prázdnota v nedualistickém smyslu. Jestliže praktikujeme bez eh, prázdnoty, nemůžeme vysvětlit buddhismus. Eh, Žák tež chce získat prázdnotu. Ale prázdnota je něco, hm? co eh, vlastně eh, pak eh, ho eh, oddělí od podstaty, čili od eh, pěti agregátů, od podstaty existence. Ale zde. Podstata existence, jak už ve stavu samsárickém, tak už ve stavu nirvánickém, je pouze a jen jedna podstata, jedna mysl. No a proto Buddha, autor, uctívá ty tři klenoty, aby v bytostech, jejich Buddha, Gotra, což jsou vlastně semena, potenciál budhovství, nemělo přerušení. Hm? Čili realizace v Mahayanovém smyslu je realizace potenciálu budhovství, který je přirozenost. Bytosti. Ale my tu přirozenost nevidíme, protože jsme od ní odděleni naší nevědomostí. Protože proč jsme odděleni od ní naší nevědomostí? Protože jsme nepochopili mysl. My nevidíme, že mysl ve své vlastní podstatě se nikdy nedá chytit To, co my chytáme jako mysl, no to je kontinuita mysl. A ta kontinuita mysl je právě to, co nás váže ve hrubém smyslu nebo i stále v smyslu na naše rozlišování. I správné rozlišování stále ne v této tradici nás neodlučuje od tendence hm, vlastně věřit, že v tom odlišování je nějaká skutečnost. Právě proto v této tradici my naše eh, sjednoty nebo naše eh, Tendence se, se orientovat na rozlišování je tak silná, že my nechápeme, že právě tato tendence, i když je sebejemnější, i když naše realizace bude čím dál tím vyšší, stále ta tendence bude pokračovat. Protože my nevidíme, jak vlastně ta mysl, která se dává do pohybu, je karmická mysl. My to nevidíme. Aby jsme to viděli v této tradici ani, vlastně, ani arahat, přes své velice jemné rozlišování. To nevidí, jak od samého počátku přirozenost mysli není pohyb, ale ten pohyb přichází z karmické mysli, která, díky které se nám vyjevuje svět jako něco, co tam je. Samsára jako něco, co tam je. Od té samsáry, jestliže jsme žáci, jelikož ta samsára je něco, na co ulpíváme, no tak my se učíme neulpívat a tím pádem vlastně eh, ničíme základ naší existence. Základ naší existence je pět agregátů. Ale v této tradici skutečný, skutečná realizace, která je ještě vyšší než realizace žáků, realizace arahatu, je právě realizace eh, přirozeného budovství, které se nikdy nemění. Jestliže dosáhneme vzenu jistou realizaci, které se říká khaivu nebo satori. Máme jistý, jistou zkušenost toho, že skutečná mysl je ta mysl, která se nemění. Ta skutečnost, jestliže jsme dobrí jogíni, ta skutečnost bude velice silná v nás, Přesto, ty, ta tendence se identifikovat s, s myslí, která se hýbe, je tak hluboká, že to bude jenom vždycky částečná realizace. Stejně tak i když se staneme arahaty, z hlediska této tradice stav arahata žáka je je tož částečná realizace, protože on ještě se nesjednotil s tou myslí, která nemá žádnou kontinuitu. S tou myslí, která je vlastně přirozená mysl. Která je přirozené budoucnosti ve všech bytostech. Ale my můžeme tuto mysl, jestliže praktikujeme... Hm? nedualistický přístup k meditaci. My můžeme s touto myslí se jí pochopit stejně tak jako Arhat, jestliže ne arhat, ale jestliže získáme stav realizovaného žáka, šrota pana, toho, kdo vyšel, do vstoupil do Proudu, který nás povede do nirvány, čili máme přímou zkušenost nirvány. Co se děje? Tento svět nám připadá jako sen. Proto ačkoliv na něj ulpíváme, neulpíváme tak širokými libostmi a nelibostmi a nevědomosti jako obyčejná bytost. Ale žák se spoléhá na správné rozlišování. Bodhisattva v této tradici se spoléhá na víru, realizace víry. A v realizace víry, jelikož my objekt víry nevidíme, my, jestliže máme zkušenost v nedualistické meditaci, jestliže vidíme, že... Ta skutečná mysl se nemění, přesto my budeme stále sledovat eh, tendenci eh, rozlišující mysli. My jsme se nezbavili ještě, i když jsme realizovaní rozlišující mysli. ale my věříme v to, že Buddha je prost této rozlišující mysle. Proto je dharma kája a dharma kája je tež synonym takovosti, synonym prázdnoty. My to nevidíme, ale máme v tom víru právě proto my získáme stejnou vírou, získáme stejný stupeň realizace jako žák, který vidí nirvánu, má zkušenost nirvány a to je ta zkušenost, že tento svět není skutečný. Ale my se k ní dostaneme ne rozlišováním vypasanou, že sledujeme do detailu E, utrpení, nestálosti, ale my se k tomu dostaneme vírou. A ve víře jsou obsaženy vlastně všechny důležité aspekty tež, e, praxe šrávaků, praxe žáků, ale na základě nerozlišování. Ne na základě rozlišování. Proto e, Víra je víra v, nebo víra ve smyslu přesvědčení, je, je víra v, v takovost, v jednu realitu, v jednu realitu, mysle, která vzniká a zaniká na základě příčin a důvodu a mysli, která nevzniká a nezaniká. Oni vždy byli v jednotě a zůstávají v jednotě. Jenomže my to nevidíme, protože naše mysl bydlí, se lepí. No a tím pádem, aby jsme to viděli, musíme praktikovat bdělou pozornost. Stejně tak jako žáci. Praxe Mahajány je Založená na bdělé pozornosti. Jelikož máme víru v takovost, my praktikujeme bdělou pozornost vůči takovosti. Že i když se naše mysl líbe, není nikdy ve své podstatě odlišná od skutečné reality, která se nemění. To je. Vdělá pozornost ve smyslu Mahajánového učí. A tato vdělá pozornost nám dává úsilí, správné úsilí je neoddělit se od této bdělé pozornosti. Stále ji mít ve vědomí to je správné úsilí. No a toto správné úsilí je založené na pradhana na, na eh přecsevzetí. Chungse wu bian shien tu fan wu jin shien tuan fan men jsme, když praktikujeme čínský nebo japonský, korejský buddhismus. Před každým jídlem, v každé eh, ceremonii, v každé meditaci my si opakujeme. Já nejenom osvobozuju sebe, ale osvobozuju všechny bytosti. Já nejenom zbavuju sebe všech nečistot mysli, ale osvobozuju tež eh, všechny bytosti od nečistot mysli. Protože ta podstata mysli je stejná, jestli jsme, i když budeme zloději hoštafléry, kdy budeme dělat veškeré zlo, lžeme, ta podstata mysli zůstává. Ta nás nemůže opustit. A tak se nasměrujeme jinak ve smyslu Správné vdělé pozornosti. Jelikož máme to přece vzetí, že my nejenom osvobozujeme sebe, ale osvobozujeme mysl, a ta mysl od samého počátku je stejná pro všechny. Ve své podstatě. Ale protože bytosti, my, bytosti popletené, to nevidíme, proto Mahajana je založená velk, na velké moudrosti a velkém soucitu. My jsme si vědomí, že nejenom my jsme ve stavu nepochopení své podstaty, ale všechny bytosti tež. A proto my se chceme naučit všechny darmy, proto, aby jsme sami sobě a ve všech možných situacích a též bytostem pomohli, aby tu od té podstaty mysli nebyly odlučení. No a tím pádem, aby získali stejně tak, jako my máme předsevzetí získat perfektní přirozenost mysli, Tež oni aby pochopili perfektní přirozenost smysly. A to je to je součást to uvědomění sampaňania. Hm? v užáku znamená co? Znamená, že si uvědomujeme skutečný stav věcí. Správně. Skutečný stav věcí. Skutečný, je skutečný stav mysli, protože mysl, jak říká i terováda, je předchůdce všech dějů, všechny ději jsou, děje jsou obsažené v mysli. Hm? Ale ta mysl, skutečná mysl, kterou my nevidíme, to je právě ta takovost, to je ta dharma kája. To je ten ostrov dármy, který je stejný. A právě proto, aby my jsme se priblížili bytostem, my praktikujeme punia, my praktikujeme dobré činy, což je tež na základě Dospívání víry dospívání víry je dospívání v dobrých činech, v puně. No a dospívání v dobrých činech nemůže být odděleno od dospívání v samády. Samády neznám v tervádě. Správné samády znamená osm samápaty. To znamená vnor v jisté objekty. Ale zde a normálně tež v širším smyslu i v teravádě, samády znamená správný postoj mysli. Správný postoj mysli znamená správné pochopení mysli správné pochopení podkladu mysli, které je stále ve stavu správného rozpoložení. Samády znamená doslova správné rozpoložení mysli. Ale na správné rozpoložení mysli potřebujeme mít uvědomění a potřebujeme mít. Eh, eh, Vdělou pozornost vůči právě takovosti, vůči opravdové realitě, vůči toho budovství, přirozeného budovství v bytostech. No a jestliže to chápeme, no tak část víry je té, že se staneme anavartin, my se Nemůžeme se odloučit od toho rozhodnutí zůstat, a realizovat a nasměrovat se k, tomu, k této nedualistické realitě. No a k tomu E, aby jsme toho dosáhli, praktikujeme veškeré dokonalosti, praktikujeme šílu, hm? praktikujeme e, etické jednání a e, upevňujeme se v našem rozhodnutí hm? přiblížit se a neopustit to e, naší e, Skutečnost naší mysli, která není odlišná od stavu budovství. Proto eh, traktát říká: Šástra praví: Existuje darma schopná probudit koren víry v Mahajánu. Hm? Mahajána znamená jedna mysl, což je takovost, podstata mysli, což je vlastně nic jiného, podstata mysli znamená <laughs> svabháva a svabháva mysli je právě prázdnota. Prázdnota je s... Je vlastní podstata mysli a vlastní podstata všech fenoménů, která mysl může poznat. Nejenom mysl má podstatu prázdnoty, ale ty fenomény, kterou myslí poznáváme, mají též stejnou podstatu prázdnoty. Hm? Právě proto jedna mysl, to je mahajana, To je jedna realita. A protože já, tedy Ašvagouša, zde chci bytosti uvést do této reality, proto ji je třeba vždy vysvětlovat. Proto ji vysvětluju tím, že jsem napsal tento traktát. Vysvětlení v tomto traktátu dále text říká, což je vlastně postup vysvětlení. Tento traktát má pět kapitol. První je důvod a příčina sepsání tohoto díla, potom eh, souhrn významu učení. Což je. Eh, vlastně stejné podobný význam, co jsme měli v tom uctívání klenotu, že podstata myslí je stejná, což je darma, což je jedna mysl. No a ta jedna mysl, jestliže pochopíme tuto podstatu, no tak ta má velkou podstatu, velké vlastnosti a velké uplatnění, které patří té jedné mysli, která nemá jméno, nemá formu, nemá obrazy, ale můžeme ji jedině pochopit právě v těch formách a v těch obrazech, které nejsou od té podstaty nikdy oddělené. A to je to velké použití. A to je vysvětleno v souhrnu. Čili ten souhrn vysvětluje příčinu víry. Jestliže pochopíme souhrn významu učení, získáme příčinu víry. Příčina víry to je, že darma, což je jedna mysl, jedna mysl má své uplatnění ve všem, co se vyjevuje. Ve všem, co se věvuje, to je význam té jedné mysli. A ten význam té jedné mysli, jak se budeme učit, ten má velkou podstatu. Velké vlastnosti a velké uplatnění. No a to není snadné pochopit, proto další kapitola, nejdůležitější kapitola tohoto díla nejdelší, protože to není lehké pochopit. To my ne, těžko můžeme naší rozlišující mysli pochopit. My potřebujeme víru, aby jsme to pochopili. Proto vysvětlení a interpretace. Protože tento hluboký význam není lehké pochopit, musíme ho vysvětlovat tak, aby jsme pochopili od začátku do konce, od konce do začátku, jak na tuto jednu mysl meditovat. Začátek není nikdy oddělen od konce, konec není od, nikdy oddělen od začátku, to je nedualistické myšlení. A to nedualistické myšlení není tak snadné pochopit, proto tato vysvětlení a interpretace je vlastně nej, nejdelší část díla. Jestliže ten pochopíme, no tak pak eh, praxe víry. Aby jsme eh, víru realizovali, potřebujeme ji praktikovat. Praxe víry je praxe dokonalosti na základě velké moudrosti a velkého soucitu a velkých spásných prostředků. No a pátá kapitola je pozbuzení k praxi a její užitek. Hm? Čili toto dílo má pět kapitol. Hm? No a... E První kapitola, které, kterou jenom rychle prečtu, protože to eh, samo o sobě eh, by jsme strávili mnoho času, aby jsme v detailu, eh, tak jako komentáře vysvětlují. Čili eh, autor se ptá sám sebe, jaké jsou eh, důvody a příčiny k sepsání traktátu důvody a příčiny hetu pratiája vše co je co má formu co má slova to musí mít příčiny a důvody bez příčiny a důvodu Žádná forma nemůže vystat, žádný obraz nemůže vystat, žádné eh, eh, a též zde eh, žádná, žádná věta, žádné pojednání nemůže eh, vyvstat. Hm? Proto autor musí vysvětlit, jaké jsou příčiny důvody eh, sepsá, že se tento traktát. Hm? No a jelikož... Eh, Teď čas už nám pomalu končí a já mám tady hosty z Japonska, tak se jim budu muset věnovat. Necháme toho pro dnešek a příště rychle projdeme těmi důvody se traktátu. Já to chci udělat rychle. Já jsem se už připravil překlad a ty hlavní body, které je třeba s těmi osmi důvody a příčinami spojit, jinak těch osm důvodů a příčin nebudou tak jasné. No a pak můžeme jít rovnou do toho souhranu, hm, který je obzvláště důležitý pro pochopení eh, praxe. praxe Mahajány, praxe nedualistické moudrosti. Ale aby jsme tuto nedualistickou moudrost pochopili, protože nám není vlastní, my stále se nacházíme v, v důvodech a příčinách ulpívání na rozlišování. A toho se těžko zbavíme, pokud nejsme vysoce realizované bytosti. No, právě proto. Musíme do toho dát trochu více toho pozadí a doufám, že v tom budu úspěšný a přiblížím nedualistickou praxi ostatním, kterou, která mě samotného tolik inspirovala a doufám, že bude inspirovat i vás. Tak pro dnešek asi tolik. Jako vždy předáme zásluhy pro Probuzení všech bytostí? Hm? se snažíme, aby proces vlastního probuzování nebyl oddělen od probuzování ostatních. Neb naše mysl není rozli ve své podstatě rozličná, jen ve svých příčinách a důvodech vystávání je velice rozličná. Ale tyto příčiny. A důvody vystávání mysle hm? z hlediska neduristické pochopení nedualistické praxe nejsou nikdy statické a co není statické, je iluzorní. Yen sekund putíče. Nechce zásluji této praxe, prenesou na všechny bytosti, aby my získali stav plného probuzení. O to bo. Tak já se budu věnovat svým hostům a e, doufám, že já příští týden, tedy už v neděli mě. Má přítelkyně Monika odveze do Františkových lázní a doufám, že tam budu mít eh, dobrý příjem a budeme pokračovat. Hm? A eh, tím pádem sami sebe čím dál čím lépe přesvědčíme, že ta eh, nedualistické pochopení praxe je opravdu skvost, který se. Jak říká šantideva v Avatara, je to klenot, který člověk přestává věřit, jak je to možné, že ho nějak vůbec v nás existuje. Hm? Tak eh, asi takhle. Hm? Mockrát děkujeme, za... Moc děkujeme za úžasné učení a děkuji za všechny určitě. A doufám tedy, že to vyjde a že se budeme moci setkat i příští týden. Ještě Dobre, jednou... já myslím, že ta, ta kniha je neskutečně důležitá a bohužel existuje jen v čínské tradici s čínskými komentáři a myslím, že bude pro nás, pro všechny velice důležitá a pro mě aspoň dá se říci. Že mě otevřela oči. Přestože jsem studoval Mahajánovou filozofii dlouhá léta, když jsem měl ztrácel e, půdu pod nohama, tak najednou hm, mě to bylo jasné. Ne, to neznamená, že jsem probuzený Buddha, ale pevně věřím hm, v to, že ta nedualistická praxe je to co nás uvede do klidu, který nestratíme. Hm? Tak na dobrou, dobrý večer ještě a nashledanou. Naschledanou, hm? naschledanou děkuji moc.